Welcome to FitFit.in belanja do fitstar. www.fitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu.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 amma ba'd fa ina asaqal hadis kitabullah wa akhir al hadith muhammadin sallallahu alaihi wasallam washar al umuri muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar masal muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahmukumullah kita teruskan kembali kajian kitab i'tiqat aimati al hadis akidah para imam al hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala Kita masih dalam pembahasan tentang Sikap Ahlu Sunnah wal Jama'ah Terhadap para sahabat Rasulullah s.a.w. Pada kesempatan yang terakhir minggu yang lalu Telah kita sampaikan Secara global, secara ringkas Ada lima sikap Ahlu Sunnah wal Jama'ah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama mencintai mereka, memuji mereka, yang ketiga mendoakan mereka, yang keempat tidak mencelah mereka, dan yang kelima mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Ini ringkasan dari apa yang Telah disampaikan oleh para ulama Dalam banyak kitab-kitab Terutama Al-Aqidah Sudah kita sampaikan kemarin Dua poin yang pertama Yaitu kewajiban kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW Yaitu termasuk ayatul iman Tanda keimanan seseorang Mencintai para sahabat Ayatul iman Hubul Ansor tanda keimanan adalah mencintai para sahabat terutama dari kaum Al ansar dan juga para sahabat yang lain. Rasul juga mengatakan La yuhibum ilamuk minon tidaklah yang mencintai kaum Al ansar kecuali adalah orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya Rasul mengatakan ayatun nifat bukul Ansor tanda kemunafikan adalah membenci Para Sahabat, di antaranya kaum Al ansar Kemudian Rasul juga mengatakan dalam riwayat yang lain, layu beridhuhum illa nafik, tidaklah yang membenci para Sahabat kecuali adalah orang-orang Al Munafik. Maka sekali lagi sikap pertama Al Sunnah Jamaah. mencintai para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, yaitu setiap yang pernah Berjumpa dengan Nabi SAW Beriman kepada Nabi SAW Dan dia meninggal dalam keadaan Al-iman, itulah para sahabat Semuanya wajib untuk kita Mencintainya Kemudian yang kedua, kewajiban kita Memuji para sahabat Karena Allah dan Rasul SAW Banyak memuji mereka di dalam Ayat-ayat Al-Quranul-Kirim Sebenarnya yang sudah kita sampaikan Beberapa dalilnya Kemudian yang ketiga adalah mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis, ya, para ulama banyak ketika melewati nama para sahabat mereka ataradillah anhum, mengucapkan radlillah anhum. Semoga Allah memberikan kereduan kepada mereka atau atarhum alehim. Sebagaimana kata. Al-Imam Abu Zur Ar razi Dan Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Atau kitab mereka berdua Aslusunna wa tikaduddin di antara sikap Aslusunna wa jamaah At-tarahum alihim mendoakan mereka dengan rahimahumullah Semoga rahmat Allah atas Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa Memohonkan ampun untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat Al-Hashar Ayat ke sepuluh ayat ke-8 tentang kaum al-muhajirin lilfuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridhaana Allah mengatakan bagi orang-orang fuqara dari kaum muhajirin yang mereka diusir dari rumah mereka dan dari harta mereka mereka mengharapkan pahala dari dari Allah wa yang surun Allah wa rasulah mereka itu menolong Allah dan rasulnya ulai kah merekalah orang-orang yang jujur keimanannya ini adalah rekomendasi dari Allah pujian Allah kepada kaum al-muhajirin kemudian ayat yang ke-9 dari surat al hashar Allah mengatakan waladinatabawau darawal imana min qablihim yuhibuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim harajan mimma utu wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa mayyukashu hanafsihhi fa humul muflihun dan orang-orang al-ansar yang menyambut mereka kaum muhajirin yang menyediakan bagi mereka fasilitas di kota Madinah walladhin tabawwa darwal imana min qawrihim yuhibbuna manhajar haraja kaum al-ansar cinta kepada kaum muhajirin ayo wa yuhibbuna ay man haraja yajiduna fi sudri sudriharajan dan mereka tidak punya rasa keberatan untuk membantu kaum Al-Muhajirin. Bahkan mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ini pujian Allah kepada kaum Al-Ansar. Ayat 8 tentang keutamaan kaum Al-Muhajirin. Ayat yang ke-9 keutamaan kaum Al-Ansar dan sifat-sifat yang terpuji mereka. Ayat yang ke-10 surat Al-Hashar Allah mengatakan waladīna jā'ū min ba'dihim yaqūlū rabbanā fīlanā wa li-ikhwāninā alladhīna sabaqūnā bil-īmān wa lā taj'al fī qulūbinā ghillal lil-ladīna dan orang-orang yang datang setelah para sahabat yang datang setelah mereka yang dimaksud adalah yang datang setelah para sahabat kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Yakuluna Robbanak Filana tugas mereka yang datang setelah para sahabat mendoakan para sahabat. Yakuluna Robbanak Filana ya Allah ampunilah kami dan saudara saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan para sahabat yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan dengan keislaman ini adalah tugas para ayat atau orang-orang yang datang setelah para sahabat asusya selam di antaranya kita tugasnya adalah di antaranya mendoakan para sahabat asusya selam. Kita saja kalau diberikan eh, sesuatu yang berharga misalnya. Kita luar biasa mendoakan orang yang telah berikan kepada kita eh, sesuatu tersebut. Apalagi para sahabat yang luar biasa keutamaan mereka, jasa mereka terhadap kita. azza Kita mengenal Islam, kita Alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam yang luar biasa ini. Ini di antara sebabnya Bifadrillah yang pertama, kemudian Bifadrillah sahabat. Karena jasa-jasa mereka. Mereka berjuang mati-matian Mengorbankan segala yang mereka miliki Untuk menyebarkan Islam Untuk mendakwakan Islam Sampai Islam itu ke Eh kepada kita sekarang Ini sekali lagi Bifadlillah Kemudian bifadli As-sahabah, Keutamaan para sahabat, maka tugas kita sebagai bentuk balas budi kepada para sahabat mendoakan mereka. Rabbana fil wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal lil amanu rabbana innaka raufur Ini yang ke-3, yang ke-4. Sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat yaitu menjaga hati dan menjaga lisan dari mencela membenci para sahabat. Al-Rasul sallallahu alihi wa Syekhul Islam imtami rahimallah. Dalam al-akid al-wasitiyah. Beliau berkata. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Salamatu kulubihim wa alsinatihim Fi ashabir Rasul sallallahu alihi wa Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Menjaga hati dan lisan dari mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ayat tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana filana lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillalan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan yang pertama adalah para sahabat Rasul sallallahu jangan ada kebencian, kedengkian kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjaga hati, jangan sampai ada kebencian Bahkan sudah kita sampaikan kemarin Tafsir Ibn Qasir Rahim Allah Ta'ala Tentang ayat kufar. Ayat terakhir, terakhir dari surat Al-Fatah Bagaimana Imam Malik mengkafirkan kelompok syiar Rafidah dikarenakan mereka Membenci para sahabat Rasulullah SAW Ini adalah Kewajiban kita menjaga hati dan lisan dari mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Apalagi Rasul telah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, la tasubbu ashhabi fa walladi nafsi biadi. Lau anna ahadakum anfaqa misla urindahaban, ma balagha mudda Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang jiwa-jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Ohat emas Itu tidak akan menyamai Satu mud para sahabat Atau separuhnya Lata subuh ashabi Jangan mencelah para sahabatku Apalagi juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Man sabba ashabi Fa'alai laknat Allah Wal malaikati kati wal nasi ajama'in Barang siapa Yang Yang mencacimaki para sahabatku Mencelah para sahabatku Maka baginya laknat Allah laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Semoga laknat Allah atas orang-orang Syiah rafidah yang mereka suka mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang juga mengikuti jejak mereka semoga laknat Allah atas mereka semuanya. Kemudian masa muslimin yang kelima yaitu sikap al-Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat yaitu mengikuti jejak para sahabat dalam beragama ini. Dan ini adalah sesuatu yang wajib untuk dipegang erat dan diyakini oleh kaum muslimin bahwasanya mengikuti para sahabat itu hukumnya adalah wajib fardu ain dalam semua bidang agama. Dalam masalah akidah harus mengikuti akidah para sahabat, dalam masalah ibadah harus mengikuti ibadah para sahabat, dalam masalah berjihad, berdakwah, dalam masalah Ayah, berjuang di atas agama Allah Wajib meniti jejak Para sahabat Rasulullah SAW Dalilnya sangat banyak sekali Yang paling ayah, Dekat dengan kita Surat Al-Fatihah Allah berfirman al-mustaqim. Ini yang kita selalu minta kepada Allah Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan Yang lurus Surat Al-Ladzina an'am ta'alaih Mughiril ma'zubin walab dalin Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka Imam Ibn Qaim rahimahullah dalam kitab liamah Jadi usalikin menyatakan Arti jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, Umar dan semua para sahabat Ar-Rasulullah sallallahu Alaihi wa Kalau sekali lagi, kalau kita mengharap surat al Inilah surat al Yaitu jalannya para sahabat Rasul sallallahu Alaihi wa Maka wajib untuk kita mengikuti jejak para sahabat dalam semua bidang agama ini. Jangan berakidah, kecuali lihat akidah para sahabat terlebih dahulu. Jangan beribadah, kecuali lihat bagaimana ibadahnya para sahabat. Jangan merayakan apapun dari hari raya, kecuali yang telah dirayakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan seterusnya dalam masalah kehidupan beragama ini. Tidak boleh kita memegang ajaran apapun dalam Islam, kecuali ajaran eh, para sahabat Ar Rasulullah SAW. Wasalam. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Al Baqarah Allah berfirman man fa'in amanu bimislima aman tum bifakodiyah tadau. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian para sahabat mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada seratul mustaqim, tidak ada petunjuk kecuali petunjuk dan seratnya. Eh jalannya para sahabat ar rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kata Allah Kalau kita mau mendapatkan hidayah Ikuti akidah Imannya Tauhidnya para sahabat ar rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'in amanu Bimislima aman tumbifakud ihtadau Jika mereka beriman Sebagaimana imannya Kerimai para sahabat Maka mereka mendapatkan petunjuk. tunjuk Demikian pula Allah berfirman Dalam surat At-Tawbah Ya ayuhalladina amanu Takullah Wa kunum as-sadikin wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang yang shodiqin dan Allah telah mengatakan tadi kaum muhajirin ulai kahumus shodiqun mereka adalah orang yang yang jujur keimanan kita dipinta Allah taala untuk mengikuti jejak para sahabat ar-rasul sallallahu demikian pula tadi dalam surat taubah yang sudah kita baca eh pertemuan yang lalu wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhin tabau um biihsan Rabbil alai'an waraldu'an. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu dari kaum, kalangan kaum muhajirin dan kaum alansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka peridho kepada Allah سبحانه و تعالى. Kalau kita mau mendapatkan ridha Allah jalan satu-satunya menjadi waladina taba'uhum besan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Allah mengatakan ada tiga golongan tadi kaum muhajirin. Kaum Al-Ansar. Tidak mungkin kita bisa menjadi mereka. Ini sudah berlalu. Tinggal satu. Walladina taba'un biasa. Hanya mengikuti mereka. Kaum Majin dan kaum Al-Ansar dengan baik. Ya, Bukan setengah-setengah. Bukan hanya mengambil akhlaknya. Bukan hanya mengambil jihadnya. Namun juga mengambil akidah dan seluruh. Ya Ibadah serta ya, aktivitas keagamaan mereka. Walladina taba'un biasa. Maka balasannya. Radiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka berridha kepada Allah. Tidak cukup hanya itu saja. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, khalin abada, zalikal fawzul azim. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya, itulah kemenangan yang yang besar. Ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kalau mengharapkan surga Allah, ini jalannya, yaitu jalannya para sahabat Rasul sallallahu Jangan pernah mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Tidak, jalan menuju surga hanya satu. Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan walihada an, wa, wa, wa li, wa li anat tarek al musyiyallah wahidun. Jalan menuju kepada Allah, menuju surga Allahnya satu. ma Wahwama bi rusulahu wa anzalabi kutubahu. ...yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para Rasulnya... ...menurunkan kitab-kitabnya. Walau atannasu minkuli tarikin... ...wasaftahu minkuli babin... ...fakturku alaih masjuda walabwab alaih mughlaqah... ...illa minhadat tarikil wahid. Kata iman Muqayyim rahim Allah... ...seandainya manusia mencari... eh ...jalan-jalan yang lain... ...membuka pintu-pintu yang lain... ...maka semua jalan telah tertutup... ...semua pintu telah terkunci... Kecuali dari jalan yang satu tadi, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul S.A.W. Fa innau muhsilin ilallah mutasyun bihi. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kepada surga Allah dan bersambung kepada surga Allah سبحانه وتعالى. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita mau mengharapkan petunjuk, ingin mendapatkan seratul mustaqim, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah. Ikuti jejak para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang orang yang waldina taba'um menjadi orang orang yang apa mengikuti jejak para Sahabat Rasul Shallallam terutama dalam masalah al aqidah. Kemudian jalan yang lain. Sebagaimana kata Imam Nukaim Rahimallah yaitu Firman Allah surat Luqman Allah mengatakan watabe sabilaman ana ba'ilaya ikutilah jalan orang orang yang bertobat kepada Aku. Kata Imam Nukaim Rahimallah dan orang yang paling banyak bertobat para sahabat. Ini adalah perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Ditambah lagi dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terang benderang tentang kewajiban kaum muslimin untuk beragama Islam sebagaimana Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menjelaskan tentang perpecahan umat Rasul bersabda sataf tarik wadil umma ala salasin wa sahibina firqah. Kullu afinar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi tujuh puluh liga golongan. Semuanya diancam masuk neraka. Kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah? Siapa yang satu yang selama itu, Wahai ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat di dunia dari kesesatan, Selamat di akhirat dari api neraka yaitu yang mengikuti aku ma ali washabi yang mengikuti aku dan yang mengikuti para para sahabatku terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini kewajiban kita semakin ya mendekat kepada ma ali washabi ya metodenya rasul dan para sahabat rasul dalam segala bidang kehidupan ini tidak ada sekali lagi jalan keselamatan kecuali jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Ini kalau kita masih percaya sabda Ar-Rasul Al sallallahu alaihi wasallam. Rasul tekankan lagi dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'anhu, beliau mengatakan, "Wa man ya'isminkum fasara ikhtilafan katsiran." "Korang siapa yang hidup sepeninggal aku nanti, dia akan banyak melihat perselisihan." Apa solusinya kata Rasul? "Alaikum bi sunnati." Peganglah sunnahku. Apakah cukup sampai di sini Rasul memberikan solusi? Tidak. وَسُنَّةِ الْخُلَافَةِ الرَّشِيْدِينَ Pegang erat sunnahnya para khulafat rasyidin Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali رضي الله Jamian. ini adalah sikap al-sunnah wal-jama' dalam menghadapi kehidupan ini terutama di zaman yang penuh fitnah ini Ya, meskipun banyak orang ikut aksi ini aksi itu ditimbang apakah itu adalah ajaran para sahabat atau bukan Ya, maka kalau bukan tinggalkan siapapun yang melakukannya apalagi Ya, orang-orang melakukannya mungkin termasuk golongan orang-orang mencaci maki para sahabat yang membela orang-orang mencaci maki para sahabat. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi para sahabat harus kita apa kedepankan daripada semua ucapan manusia. Demikian pula ucapan Rasulullah. Ini adalah sikap yang harus kita ya, amalkan sesuai dengan perintah Rasulullah. ya isminkum fasar ikhtilafan kafir. Barang siapa yang hidup selaku nanti akan melihat perselisihan yang banyak dan ini yang telah kita apa? saksikan bersama. Maka tidak ada sikap yang baik kecuali apa yang Rasul Wasiatkan kepada kita aleikum bisunati. Pegang Rasul aku, wasunatul khulafa' arasyir. Ar enggak, enggak, enggak. O, bingung. Kita punya apa? Pegangan dari Rasul s.a.w. Aleikum bisunati. Pegang Rasul aku dan suna pula khulafa'. Al-Rashidin. Radulahu ta'ala'anhum. Jamiat. Ini adalah dalil-dalil yang terang berdengaran tentang kewajiban kita beragama Islam ini. Ala Rasulillah, Ala sahabat Rasulullah SAW. Jangan noleh ke kanan ke kiri. Ini. Asratal musaqim. Yang mana Allah mengatakan. Wa anna hada sirati musaqiman. Fatta Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Ikutilah jalanku yang lurus ini. Wa la tatta subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya fatafarra kabikum ansabili. Jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah سبحانه و تعالى. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat tadi beliau mengatakan khutlahan rasulallah salam khutan biade. Suatu hari Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus khutan biade. Kemudian beliau mengatakan wa an nahada sirati musakiman. Inilah jalanku yang lurus. Satu garis. Jalan kebenaran hanya satu. Jalannya Rasul dan para sahabat. Al-Rasul s.a.w. Wa an-hada suratimu saqiman. Kata Allah inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Kemudian kata Abdul Mas'ud. Summa khutta khututan an yaminihi wa ansimalihi. Kemudian Rasul menggaris. Garis yang banyak di kanan dan sebelah kiri. Seraya mengatakan. Hadis subul. Ini jalan-jalan kesesatan yang banyak. Laisa min hasabilun ella ale syaitan yadu ilaih tidak ada satu jalan pun yang ke kanan ke kiri itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya maka hati-hati daripada garis-garis langkah-langkah jalan-jalan setan-setan tersebut baik setan dari kalangan jin maupun manusia ini yang sekali lagi harus kita yakini jalan kebenaran hanya satu yaitu apa yang rasul ajarkan yang telah diajarkan oleh para sahabat Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini secara ringkas sikap Al-Suna wal Jamaah terhadap Para sahabat Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mencintai mereka Memuji mereka Mendoakan mereka dengan kebaikan Ayat tidak mencela mereka Atau tidak membenci mereka Dan kewajiban kita Mengikuti jejak para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam semua bidang kehidupan ini Ikhwanifillah Wa akhwati wa rahmukumullah Alhamdulillah kita baca lagi ucapan Al Imam Abu Bakar As-Siddiq R.A. dan juga akan kita tambah dengan ucapan-ucapan eh, para ulama salaf, ya, agar kita lebih mantap lagi dalam berakidah ini, agar kita betul-betul tahu sikap al Sunnah yang sejati terhadap para sahabat dan bagaimana sikap mereka yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap mereka-mereka yang membenci mencaci maki para sahabat Ar-Rasul al sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Bakar As-Smaili rahimallahu berkata, "Uhayya quluna bi tafdhilish sahaba radhial anhum." Para imam-imam al-hadis mereka mengatakan wajib mengutamakan para sahabat dibandingkan seluruh umat manusia setelah para nabi dan para rasul. Likau li Sebagaimana firman Allah. Lakad radiyallahu anil mu'minin. Id yubayi unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridha. Kepada orang-orang yang beriman. Yang telah membaikat muay nabi Muhammad s.a.w. bawah sebuah pohon. Ini adalah para sahabat yang ikut. Yang membaikat Rasul s.a.w. Yang mana Rasul dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan. La yadukhulun narah. Ahadun bayat tahta syajarah tidak akan masuk api neraka seorang pun yang membayarat yaitu membayarat rasulullah sallam di bawah sebuah pohon tersebut ini sekali lagi adalah keutamaan para sahabat yang membayarat rasulullah saw. Kemudian wa kali taala sebagaimana juga firman Allah wasabiqun al awalun Meenal muhajirin wal ansar walladzin tabauhum biihsan radhial 'anhum waridwan dan orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka insyaallah akan kita sampaikan tafsir Ibnu Katsir yang sangat indah terhadap ayat ini kemudian beliau mengatakan waman asbatal ridha atau waman asbatal ridha anhu Lam yakun min humba dadalik Ma yujibu suhtallah azza wajalla. Kalau Allah sudah Istilahnya menstempel eh, Keridoannya untuk mereka Para sahabat tersebut Maka tidak mungkin mereka Berbuat hal-hal Yang menjadikan Allah murka kepadanya Ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan pada waktu Eh sahabat masih hidup dan itu berlaku sampai akhir zaman nanti. Tidak mungkin para sahabat keluar dari apa yang Allah firmankan ini Bahawasanya Allah rida kepada mereka fi dunia wal akhirah. Eh bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Syi'a yang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan seperti itu berarti Allah Jahil terhadap keadaan para sahabat setelah meninggalnya Rasul Sallam berarti ayat ini tidak berlaku. Naudzubillahimin dzalik. Memang sekali lagi mereka syiarafilah adalah penista Al-Quran. Mereka adalah musuh Islam dan kaum Muslimin. Ya, mereka juga adalah penista Allah سبحانه و تعالى. Kemudian kata beliau: "Walam yujib dari kalib tabi'in ilabishatil ehsan. Ekridan Allah tidak akan diberikan." Kecuali yang betul-betul mengikuti para sahabat. Tidak setengah-setengah. Eh, Betul-betul mencontoh jejak para sahabat dalam semua bidang kehidupan agama ini. Eh, Jangan hanya seperti sebagian orang. Eh, ya. Seperti kelompok harokah. Mereka mengatakan lihat para sahabat. Mereka berjiyot. Mereka selalu berperang. Tidak perhatikan bagaimana para sahabat ketika di Fatur Mekah. Ketika mereka dalam keadaan lemah. Mereka bersabar. Rasul. Eh, tidak memerintahkan mereka untuk berjihad mengangkat senjata. Namun dengan da'wah. Dengan mengajarkan manusia al-ilmu tauhid. Ini yang mereka apa? Tidak pegang. Eh, namun hanya mereka mengambil sebagian. Eh, mereka ketika disuruh untuk tidak musbil. Eh, mereka tidak mau. Yang penting tidak sombong. Padahal lihat Umar bin Khattab Ketika dalam keadaan syakotel maut. Masih nehi mungkar. Memerintahkan seorang pemuda. Untuk mengangkat celananya. Itu tidak mereka ingat. Yang dilihat apa? Masalah jihadnya saja, perangnya saja. Ini adalah apa? Mereka-mereka yang tidak wala dinataba'uhum bi'ehsan na'udzubillah min dalik. Maka hati-hati. Maka kata al-imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah ta'ala Ridho Allah tidak akan diberikan kecuali bagi mereka yang betul-betul mengikuti para sahabat ia dengan baik. فَمَنْكَانَ مِنَتَّابِئِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَنَقَصُهُمْ Layam lam yatib esan. Namun barangsiapa yang datang setelah para sahabat, namun dia mencaci maki para sahabat, maka dia bukan waladinata baom besan. Contoh yang konkret, ya, seorang tokoh kelompok harakah, kelompok pergerakan, kelompok takfiriin, kelompok teroris, Syed Qutb. Pek ya, ini adalah bapak teroris dunia saat ini. Inilah yang dijadikan referensi oleh kelompok ISIS, Al Qaeda dan yang lainnya. Padahal, Syekh Khotob terbukti mencaci maki para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kedustaan, ejak eh, tipu daya, kemunafikan, sehingga dia pun menang terhadap Ali bin Abi Thalib. min dalik. Inilah eh, tokoh-tokoh harokah, tokoh-tokoh penyesat umat yang mereka bukan termasuk golongan para Ayat wala' dinatabah omm um beehsan. Namun, sudah jelas bagaimana caciannya kepada para sahabat. Namun masih apa diikuti juga naudzubillah min dalik. Falah madah khilafah fidalik. Mereka ini tidak masuk ke dalam kategori radilahu <Sessizuk> anhum yang diridhai oleh Allah سبحانه و تعالى. Sekarang kita akan bacakan ucapan al Imam imogesir rahimalat Taala. Tentang dari surat At-Taubah ayat yang ke-100 beliau mengatakan faqat akhbarallahu alazim annahu karadhiya anisabiqinal awwalin minal muhajirin wal anshar wal ladhinat tabauhum biihsan Allah telah mengabarkan eh Allah yang maha agung telah mengabarkan bahwasanya dia telah ridha kepada para sahabat Rasulullah sallallahu yang telah masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Kemudian Imam Ibn Katsir mengatakan, "Faya wayla man abghadhhum aw sabbahum aw abghadha aw sabbaba allahum." Maka sungguh celaka orang-orang yang memurkai, membenci para sahabat, atau yang mencaci maki para sahabat, atau yang membenci atau mencela sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama sayyida sahabatati ba'da Rasul sallallahu wa khairihim wa afdalihim. A'ni al As-Siddiq Al-Akbar Wal Khalifatul Azam Aba Bakar bin Abi Qahafa Radul Anhu Ia e, terlebih lagi Sungguh binasa, sungguh celaka Mereka-mereka yang mencaci maki, membenci e, Sayyidu sahabat Tuannya para sahabat Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW Sahabat yang paling mulia Iaitu Aba Karasiddiq Radul Anhu Al-Khalifatul Azam Fa'inna ta'ifat al-makhzulata Minar Rafidah, Yuaduna adu, yu Abdullah Sahabat. Eh sesungguhnya kelompok yang sesat, eh kelompok yang hina, yaitu Syiar Rafidah mereka memusuhi eh semulia-mulia para Sahabat yaitu Al-Baqarah 25, Wa Yubegiduna dan juga mereka membenci semua para Sahabat Rasul, Wa Subuna dan mencaci-maki para Sahabat Rasul S.A.S. Eh seperti yang sudah pernah kita sampaikan panjang lebar pada kajian khusus syiar ahvilo kotalahumullah eh kule ini tokoh mereka mengatakan karena nasu ahlul ridha ba'da wafat rasulillah salasa semua para sahabat sepeninggal rasul itu murtad kecuali tiga yaitu abu dzar al mukdad dan salman al farisi radlallahu anhum maka otomatis abu bakar umar dan usman itu menurut orang, -orang syiar ahvilo kafir demikian pula al majlisi tokoh mereka mengatakan aqidatuna fit tabarru anana natabarra minal asnamil arba' di antara aqidah barok kita belepas dirinya kita kebencian kita yaitu kita membenci empat berhala di antaranya kata mereka Abu Bakar Umar Utsman dan Muawiyah wa minal nisa'il arba' dan kita membenci empat eh, wanita di antaranya Aisyah Hafsah Hindun dan Ummu Hakam. wa min athba'ihim dan kata mereka kita membenci Yang mengikuti para sahabat Ar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Na'udhu bila min dalik ya, Bahkan mereka Seperti yang sudah pernah kita sampaikan Syahadat mereka ada lima ya, Syahadat ada lima Yang kelima yang paling pejat, ya, Yaitu mereka mengatakan Ashadu anna abba bakar wa amar wa usman Wa aisha wa hafsah finnar ya, Mereka mengatakan kita bersaksi bahwasanya Abu bakar, umar, Utsman Aisyah dan hafsah di neraka Naudzubillah min dalik. Ia lakukan Allah ala ash sharafida jamian. Kemudian kata Imam Ibn Kaisir rahimahullah, Iya dan min dalik. Wahada ya dulu ala anakku lau makusatun. Ini menunjukkan bahwasannya akal-akal mereka itu terbalik. Wahku lupuh mangkusatun. Demikian pula hati-hati mereka telah terbalik. Ia mereka sebetulnya bukan manusia yang berakal. Ayah, sebagaimana kata. Eh, seorang ulama salaf kalau nggak salah Ashabi beliau mengatakan laukanu haiwan laukanu himaran seandainya mereka syiar ofido itu binatang mereka adalah keledai. Eh, bahkan kata Allah ya eh, balhum Abdul bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Demikian pula kata beliau laukanu tyran laukanu eh, ah, lupa anak basarapnya seandainya mereka itu burung. Maka mereka itu adalah burung pemakan, pemakan bangkai. Ya. Semua kejelekan ada pada kelompok syiah ar-rafidah. Fa'inha ha'ula min al iman bil Quran. Mana iman mereka kepada Al Quran? Iti asubuna maradilahunmu. Bagaimana mereka mencaci maki orang-orang yang telah Allah ridhoi? Ya, artinya apa? Mereka enggak beriman dengan Al-Quran Seandainya mereka beriman dengan Al-Quran Mereka akan apa? Memuji para sahabat Karena Allah memuji mereka Kalau mereka mencaci maji para sahabat Berarti mereka tidak beriman dengan Al-Quranul Karim Dan memang inilah kelompok Syiar Rafidah Tidak beriman kepada Al-Quran Bahkan mereka menisahkan Al-Quran lebih dari orang kafir Yang hanya menisahkan satu ayat surat Al-Ma'idah itu ya, Ini adalah kelompok Syiar Rafidah Wa amma sunnati فَإِنَّمْ يَتَرَضَّوْنَا أَمَّا رَضُ الْعَنْهُ Ada pun Ahli Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendoakan para sahabat. Ya, riba kepada para sahabat. وَيَسُبُّنَا مَنْ سَبَحُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Dan Ahli Sunnah wa Jamaah mencela. Orang-orang yang mencela para sahabat Al Rasulullah SAW. Inilah harus kita lakukan pembelaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita membenci. Kita harus mentahzir. Memperingatkan umat dari orang yang mencela para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi Syeikh Qutob eh, dicela oleh para ulama di antaranya karena dia mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu taala anu. Dan ini eh, bukan hanya si Arab yang mencaci maki para sahabat, namun ada kelompok-kelompok Islam yang lain yang juga mencaci maki para sahabat. Eh, di Tiadanya kelompok Harokat tadi, tiadanya juga kelompok disebut Tahrir yang mereka mengatakan Muawiyah Bukan sahabat Rasulullah s.a.w. Na'udhu bila min darik Kata para ulama Ini lebih jahat Daripada Syi'ara Fidha. Fidha Masih mengakui Mu'awiyah bin Abi Sufyan Sahabat Rasulullah Meskipun mereka apa? Mengkafirkannya Namun orang-orang sebut disebut tahrir Tidak mengakui Mu'awiyah sebagai Sahabat Rasulullah s.a.w. Na'udhu bila min darik Padahal beliau Yang pernah ditugaskan Menulis Al-Quran di Dihadapan Rasulullah s.a.w. Di waktu hizubnya Rasulullah s.a.w. Ya, bahkan lebih dahsyat dari itu. Ya, kita mendengar ya, sebuah perguruan tinggi, tinggi ya, Islam di negeri kita ya, tes masuk ya, kuliah itu mencaci-maki para sahabat. Ada seorang teman yang ikut tes itu di antara pertanyaannya siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Ali, Muawiyah atau Uthman? Naudzubillah min dale. Ini sekali lagi apa? Eh perguruan tinggi Islam seperti itu, bagaimana Islam akan jaya sedangkan para cendekiawannya seperti eh, Sya'ar Afdal mencaci maki para sahabat. Eh nakudubilah mendalik. Ini ya harus kita apa sampaikan kepada umat agar umat tahu diri mereka harus balas budi kepada para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka dicintai Allah, dicintai Rasulnya dan mereka berjuang mati-matian untuk menyebarkan Islam hingga Islam sampai kepada kita walilailham. Kemudian kata Imam Al Ibnu Katsir rahimallahu alaihi sikapnya itu mencaci, orang mencaci eh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusubbu man sabbaha Allah wa rasuluh wa yuwaluna man yuwalillah. Eh Ahlussunah waljamaah mereka berwala kepada orang-orang yang memang eh, dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adu man yu'adillah. Ahli sunnah membenci orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muttabiun la mubtadi'un. Ahli adalah orang-orang yang hanya mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran para sahabat. La mubtadi'un. Bukan yang mengarang-ngarang agama. Inilah, ya. kalau kita mau tahu definisi ahli sunnah, yang asli, yang murni. ya, Bukan yang imitasi atau yang kawih. Dia ya, kata... Al-Imam Ibn Kethir, cirinya seperti ini. ya. Walak wal baraknya, karena Allah, karena Rasulnya. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dicintai. Yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dibenci. ya. Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat. Kita mencintai para sahabat. Allah dan Rasul mencintai. Ya, orang beriman, kita cintai. Ya. Allah dan Rasulnya membenci kaum munafikin seperti syiar rafidah. Maka kita wajib membenci syiar rafidah. Bukan malah apa? Ayah menutup nutupi kekafiran dan kesesatan mereka sebagaimana sebagian tokoh di negeri kita yang ayah mengkaburkan tentang hakikat sya'ar rafidah kawatalahumallah alusunnah muttabiun hanya mengikuti saja apa yang sudah ada ajarannya tidak mengarang-arang. Kalau ada yang mengarang-arang ajaran baru dalam Islam, apalagi masalah akidah mereka bukan alusunnah. Kalau pun dikatakan alusunnah itu kawih 10 ayat wajak taduna walayabtadiun. Mereka hanya apa? Ayam mengikuti dan tidak mengarang-arang ajaran baru. Walihadahum hisballah Allah al muflihun. Oleh kerana para sahabat merupakan tentara Allah yang muflihun, yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Wa ibadul mukminin. Mereka lah para sahabat hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah سبحانه و تعالى. Kemudian kita tambah, ini kita nukil dari kitab Ikadul Himma Littibai Nabiul Umma Karangan Sheikh Khalid Al-Ajmi Dinukilkan, eh kita sekadar menukilkan saja di sini Dari kitab Adil Khalis oleh Sheikh Muhammad Siddiq Hasan Khan Tentang ayat tadi Masian, surat at tawbah ayat yang ke-100 Kata Siddiq Hasan Khan atau Muhammad Siddiq Hasan Khan Rahimullah Ta'ala Wa fi hadil ayat syarifah dilalatun awdah Min syamsin nahar Ala fadri sahabatil kibar di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat yang 100 ada dalil yang sangat terang benderang lebih terang daripada matahari di siang bolong tentang keutamaan para sahabat radlallahu anhum waala anamku luma furuna dan bahwasanya mereka semua itu diampuni oleh Allah سبحانه و تعالى mereka adalah ashabul jannati wal anhar mereka adalah penghuni surga Allah yang mereka apa disediakan sungai-sungai di surga tersebut fama nala minhum aw taanafihim aw sabbahum fala syakka wala raiba annahum min ashabin nar kata muhammad syiddin ahsan khan barang siapa yang mencaci maki mereka eh mencelah, memperolak mereka maka tidak diragukan lagi dia adalah penghuni api api neraka li annahu aradallahu fi kitabih karena dia jelas-jelas menentang Allah dan rasulnya sallallahu Allah memuji para sahabat kok ada yang mencela ini adalah apa memaksihati Allah. Barang siapa memaksihati Allah, menentang Allah dalam masa ini khususnya, Allah mengatakan, وَمَا يَأْسِلَّا وَرَسُولَهُ وَا يَتَعَدَّهُ دُّلَهُ يُدْخِلُهُ نَعَرَ Barang siapa yang memaksihati Allah dan Rasul, dan dia melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah masukkan dia ke nelaka neraka jannam, yang khalid dan fiyah dia kekauh di dalamnya selama-lamanya, وَلَهُ adabun muhin Dan baginya adab yang menghinakan. Ini kata Siddiq Hasan Khan. Barang siapa mencati makin mencela memperalak para sahabat. Maka dia penghuni api neraka. Kerana dia menentang Allah dalam Al-Quran. Wa akhbarihi bima zidi fadlihim. Dan dia menentang. Ya. Firman-firman Allah. Tentang bagaimana keutamaan para sahabat. Birayihi al-fasid. Dengan akalnya yang rusak. Walam yakbal jalil Al-Quran. Dan dia menerima jalil Al-Quranul Karim. Wa man ankara harfan minal Qur'an faqad kharaja min islam Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an maka dia telah keluar dari al Islam. Ya, satu huruf saja diingkari keluar dari Islam. Apalagi apa? Yang mengatakan seperti Syarafiddah al Al-Qur'an hanya tinggal sepertiga, itu pun masih banyak apa? Ya, pengurangannya, apa ini enggak tahu kufur kuadat berapa seribu mungkin ya, ada ya. Nah, inilah kelompok Syiah Rafidhoh. Wa dakhala fil kufri bila irtiyad. Orang seperti itu pasti masuk ya dalam kekafiran tanpa diragukan. Fasukhkan lirafidati alla inna lahum wasabina yahum. Maka sungguh celaka orang Syiah Rafidhoh yang mereka melaknat para sahabat, mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah lagi ucapan para ulama waqala Syekh Ahmad bin Nasir bin Ma'mar rahimallahu fi mujmal istiradi li aqidati Ahlussunnah eh seorang ulama al-sunnah yang bernama Muhammad bin Nasir bin Ma'mar Ma beliau mengatakan dzikru mahasin ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kullihim wal kafu an masawiihim allati sajarat bainahum membuat satu bab yang judulnya kewajiban untuk kita memuji para sahabat Rasul Sallam semuanya dan kita apa, eh menjaga lisan dari mencaci maki mereka, terutama yang berkaitan dengan perselisian di antara para sahabat yang sudah kita sampaikan dahulu antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah dan seterusnya. Wajib untuk kita menjaga lisan. Kemudian neng kata beliau, faman sabab asabi nabi Sallam, awahyan minhum, awtana kasahu, awtuna alai, awarada biayim, awabadan minhum, fahu rafidiyun khabithun. La Allah wala Barang siapa? Yang mencari para sahabat Rasulullah SAW Atau satu saja Yang mencari satu saja dari para sahabat Atau dia menuduh yang tidak-tidak kepadanya Atau dia membeberkan aib-aib mereka Atau membeberkan satu aib sahabat Rasulullah SAW Maka dia rafidiyun Dia adalah kelompok syia rafidah khabithun. Yang busuk tidak akan mungkin Allah terima eh, amal ibadah mereka baik yang wajib maupun yang sunnah. Balhobhum sunnah. Cinta kepada para sahabat itu adalah sunnah dalam artian itulah eh, metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadu alaum kurba, mendoakan para sahabat itu sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah. Eh, Di antara ibadah yang wajib kita lakukan yaitu apa tadi, mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka. Eh, kata Syekh. Hamad bin Nasrul Ma'amar bawa saya mendoakan para sahabat itu adalah kurban Mendekatkan diri kepada Allah wal iktidau bihwasila dan mengikuti jejak mereka itu adalah jembatan menuju tadi surga Allah menuju kepada keriduan Allah سبحانه و تعالى wal akhdu bi asarih faldila ia mengikuti jejak mereka adalah suatu keutamaan habis ya insyaAllah Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang masih banyak asar yang ingin kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasul salam di surga kelak aku laqul qali wa akhul da'wana alhamdalahurabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh